بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا عمر اللہ رابشی حکم داللہ چھ قیامت تے فلا تستا جلوح تلوار مکر سبحان او پاک دلالہ تعالی اچد دے عمّا اشرکون دعوة سمچ رئی شرکان گل ينزل الملائكه تراني دي فرشتي بره په هيثرا من امره تخت الحكم معني على من يشاءوا طعชาวاني چې خو خې شي مينای دغه وخت له منځانو نا انم غريب دا چې اور او لا لا الهه چنشت ده بل عبادت لائق و مستهد الا انا مگردون فتقون نظمان وردعی حلق السماوات الاربعہ تباکره اللہ اسمانو ناظنکا بالحق دطار ده اقصر جنب دعو تعالا وچد دعا عمی شرکون خلق الانسان پیدا کرد انسان من نطفت ان دساس کی اوبونا فوضا هو من آسا پیده خسویر من نبین جگڑک ان کی اخکار روی والا معاما او ظناور خلقها لکن تاسر پارفیہ پدوکی دفعن سامان بگرمی دو جامی وَمَنَافِعُ او نور صحی دیونه منها او بعض د دنیا تاکلو مخریتا سوع ولکم تاسب تارفیه په گناورو کې جمال زینت دے عزمت کستر د خلکو کې حینې کم وخت چې ما یی درېتا شکور مې تراولې او کم وخت چې ساری سهارات او سراند پر مو وَتَحْمِلُنَّهُ كُرَتَكُمُ أَثْقَلَكُمْ ذَرْنُ بُغْيَ مُسْتَعْصِهِ إِلَّا لِمَنْ عَقْلٍ تَلَمْ تَكُونُ شَهِتَا سُدَّالِهِ رَسُولٌ كَيْ تُلَادِ الشَّقَّ الْأَنْفُسُ وَمَا تَقْلِفُ دُنُسُ مُصْرَاعَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَشَكَرَ الْفْتَاسُ لَرَؤُفُ الرَّحِيمُ خَامَ حَادِي مِنْكُمْ والخلهول د غله دا کليديسونهولغاله او خچرول حمی را وونه ل تررکوه د د پاه ج پسو سروي کوي پهوي وځ او داد دپاره د نمایشنی یخلوکو کې دا کوي د ترقیمتته پروما اوسیزونه د س سر ل دپارهلهطالمون چې تاسو د نه والله پله ر زګمانې پس د س درس دلارري سوي ومن هاوا ددي میں جار ک لاريي ولو ش ک جلو خوه شولهه دا کو مجمع مخ دات بکې تاسوټوته هو ل دا لااد د ان د ورائید بر طرف نو بولکم تاصل پارا منہو ددین شراب نسکلوی ومنہو شجر نو ددین انرا ٹوکی فیوی ہی کسی من چپائے کے معلوم سروائی یدت لکم به زرع رازر غنی تاصل پدیگ سرس وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ أَوْزَارُ كِسْمِنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَبِشْرًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ خامخ دلیږي نشان د الله په وجود د الله په توحید لَقَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ دهار قوم په اړه چې سوچ او فکر کوي وَسَخَّرَ لَكُمُ تابی کری بیاللہ تاصل اشبا ورز والشمس والقمران ورس پبنئی والنجیم و اسطوری مسخرات تابی کری شیویی بیامری پوکم دا اللہ انہ فی بالک بیشک تبی کل آیات خامغا نشانات دی لقومی آقنون دہا قوم وما ذرع اوان چه خواره کڑی دیتا صده پاره فی الاردی پزدنکه کی مختلف قسمسی جنونا مختلفا نلوانهو جدا جدا دی رنگ ان این نفی ذالک بی شک پدی کل آیتا خامخان شانگا لقومی ازترون دا قومن پارچی مسید قبلی وَهُوَ الَّذِي بَغَا اللَّهَ ذَاتِ سَخَّرَ الْبَحْرَا لِتَأْكُلُوا مِن ذَاتِ الثَّمَرَةِ تَأْكُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ ۖ وَمَا تُخْفُونَ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تُخْفُونَ مِنَ السَّمَاءِ شَيْئًا ۚ وَمَا تَسْرِقُونَ وَلَا تَخُونُونَ وَمَا تَأْكُلُونَ مِن مَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَيَطْبَعُ دِن پارچو لټو اي تاسومن فضلې دا لال رزق د الله نه ولعلقم تشکرون عذو پارچي تاسونه الله نه ما تشکر لا کوي والقى فلارض رواسعا يخذي الله فضلکو کي قران زميږو کوم داشي تاسو باندې اومځو او گرزونی دی پیدا کری دی پیدا کری دی پیدا کری دی کنحرم آو صبل اللہ ری لعلکم تحت بیونن وطارج لارونی وعلامات او دوری مشانی اللہ مکرکی دلارو پی جندو ودن نجمع دستور پیزر ایمانی هم یحتبون داخلک لارمالومی اعفا من يخلقو آیا حغزات شغط داکول کئی کمان نغکی دیشی پشان دا اچھا لا يخلق لا يخلقو چاپ داکول نشکول افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت مقبل وَإِن تَعُدِّي نِعْمَتَ اللَّهِ كَچَرِشْمِرْ كَيْتَاسُ نِعْمَتُنَا دَالَّهِ لَا تُحصُوهَا نُشْمِرَ لِنَشَعِي ان الله غفور رحيم خام حال بخم کې مهربان والله يعلم الا ما باسواني تسرون لچپت اي تاسوا ما تولنون اا سي تاسيخ كار کوي والذين عكسان ودون من دي دا مشرکان رمضان کې یا مشرکان من دي اللهي سيوا لا یَخْلُقُونَ شَیئًا اَغَی میشید داکول له شی وَهُم یَخْلُقُونَ اَغی پکتن داکری شی اَمْوَاتٌ لَهُم رُوحٌ الَّذِی یُحْیِ وَمَا یَشْعُرُونَ دُر پکتن ورته مشتا اَیَّامَ یُبْعَثُونَ شِکَر وَدِی کَبْرِ مَرَا پورت کوله معبود تاسو مددگار تاسو الہ واحد المعبود یاله فالذین ہا کسان لا یمنون بالآخرۃ چی ایمان مساتی آخرت بانی قلوبهم منکرۃ زو غو انکار کونی ان دی اللہ و ہم انیت نہ و ہم مستكبرون لید تکبر کی لا یرمہ دی خبره شپ مشتا ان الله بے شک الله یعلم فی ما پاسوانو شنو نش دی و ماولونو نا چې دی سرجن دی انه لا یحب المستكبرین محبت مساعتی د تکبر کونکو سره ها وإذا قيل لهم كلوا شيئا مما رزقكم الله ربكم سشرانا كنستاسرم قالوا نوعدي وساثير الاولين ذاك سيبق قانوني ليحمل وزرهم ديار تشفورت كيداي ديجنخل كاملهن في يوم دزار لونه د بنو دا کسانوونهبللي نه هم چې د ګمره کويله دغیرل من دغور دو نه الله خبر شوي سا آب بدو ما کارو ما زرون اوا چې قرآت ملق لئلا بعدو دويتا من القواعد دا دنيا دننا فخر عليهم السقفون لاغرزي دنيا تدنيباني الشتب لاغرزي دنيا تدنيباني من فوقهم دباس دننا وعطاهم العذاب وراغلو دي تازعاب من حيف داغذون فَنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِعَا پَرَدْ قِيَامَةِ اُخْذِيهِمْ اللَّهَ رَسْوَا كِلِي وَيَقُونُ وَرْتَبُوَائِ اَيْنَ شُرَكَائِ الَّذِينَ کَمْ بَوْتِدِي صَدَارَانْ زَمَاعَ كَسَانْ كُنْتُمْ چُوْئِ تَاسُو تُشَاقُونَ فِيهِمْ چِتَاسُ بَجَگَرِكُوْ لِنَمَادِ دُوستَانِ سَر وَعَلَى الَّذِينَ اُبْوَائِهَا وَكَسَانُتُ الْعِلْمَاتِ وَرْكَرَ شَيْدِ إِلَمْ إِنَّ الْخِدِعَا يَكِنًا رَسْوَائِ الْوَمَنَ النَّذِئِ وَالْسُّوَعَا اَوْ عَذَابْ نَاكَارَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَكَافِرُ وَيَ الَّذِينَ اَا كَسَانُ تَتَوَفَّا اُمُ جو افات کوي ګور فرشتي والي انفسه پداسه حال کې چې دوی ظلم کړو تخفلونه باندې فعل قوال سلاما لديدا ظاهر کتابداري ظاهر وب کتابداري فرشتو تا اوه نما كنا نمنا عمل من سو چې من له من کړو ناكارو شرك ان الله ايشك الله عليهم ظہل بما كنتم تامنين فاشیت تسبامن کو فادخلوا ارض النشیاب وعب جهنم ع دروازو جہنم کا خالبین فی عیشہ کو دی کی فلبس خامھا بد مسول متکبرین زید پات کی دود تکبر کو وقینا للذین ولی شوہ که سامت تقو چغید الله نے رضایما زانل ربکم سشیر علی درس تا سور قالو وایده خیرہ دور د خیر خبر او رحمت خبر را نازلی کین للذین طاردا که سامو احسنو چغینی کا اعمال دنیا پد دنیا کی حسنات می ولدار الاخرتی او ها مها ثواب د کور د اخرت خیر نور غره ولن يعم دار المتقين او ها مها خبه د اخرته کور د پرنجارانو جنات او جناتل را میګیره وی او یدخلون چې د رب تجرر وعنمی من تحتها لنها رولان نداون نهرنا لهم دیو پارفیع پر دیکی ما عبیشاء نجر قحی کذالک دارنی وزی اللہ المتقین بدلور کئی اللہ پر ازاران تا اللذین دعا کسانی تتوفا ام الملائکتو چو فات کئی دیولر پرشتی کئی دین پدا حال کئی چه دای په کوي د شرکنا یقول لمن فرشتور توای سلام علیکم سلام ده الله یکتا سوانی اوذ خورل جنتا وردن ش جنتا بما كنتم تعملون پس را دای و چه چې تاسو ما مل کو له حنوین انتظار کوي دی الله ان تات اومل ملائکتو مگر با چ راو فرشتو درهم و قبس کو لپارا او یا تیام ربک یا رابشی حکم درفستا چیزاب دیا قیامت تے قذالک دارا مفعل اللذینا کار کروا کسانو من قبلهم چردین مفکیو وما ظلمهم الله وزلم نکر الله اللہ ولیکن کانو لیکن علی انفسوهم تخبل زانو یزلم فَأَسْوَابَهِمْ رَسِدُ لَيْتَ سَيِّئَا تُمَعَ سَزَادَ نَا كَارَهَا غَامَلُمُ عَمِلُو چِلَيْكَ مَا مَالْ كِلُو وَحَاقَ بِهِمْ رَانَا دِلْشَيْتَ بُو دَالِمَا غَكَانُو چُو دَي بِلَائِ پَرْ يَسْتَحْزِو اُنُو چِتُو كِبِئِ قُعْلَو وَقَالَ اللَّوِ نَاشْرَكُو مِنُو نمو عبادت ونو کرو من دونه سواد دی اللہنم انشه انسشیز نحنو منگا ولا آباونا ونظم مشرانو ولا حرمنا من دونه او نبا عرام کلو منگا من دونه لعود دی حکم دا اللہنم انشه انسشه کذالک دارن مفعال اللہنم من قبل انچردین مخیو فحل على الرسولے من نستودع بام العالم سناط والسلام الا البلاء النوين نو ترغليغ ذكرى ولقد باسنى بشكرا لغيرنا في كل امه طار امه رسولا فيمر انا عبد الله داع عباده بنده قيد الله وجتن متعو او زانونا بفسات عباد دشتان ناد عباد دغير الله فمنهم باغي الدين مناعش کو حد اللہ تعالی پر ہدایت کرے وہ منهم باغي الدين مناعش کو حق علیہم مد علی اللہ العلہ کہ ثابت شے قوم باذیم راہی فسیری در وسلام دک نک کہ ان کو رس لري محب د پهدایت الله ب شڪله لا نيدایت مڪ من چا ت دلو چې بمراڪ ومالههم مننا شون نبي د پاسوندا د واق سمون کا سونه خي دلهاءِ پ اللهجهڏمانهن مجبب کا سنا لا بااصل شراب پورت بنکی اللہ منعشا لروموچی ملکلی بلاؤ لنا وعدا علیه دا وعدا تا اللہ بانی حقا حقا صادتا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دو خلق نفعینا لیو بینا لومن لگو دیو پارش بیانو کی يختلفون فیهی چه دای اختلاف کوي طاغيه کي ول <سؤال> يعلم الذين نذروا طاره يوشيا كسان كفروا جكفروا ان لهم شيء لم يكونوا كانوا كانوا دروجن انما قولنا لشيء بشكلنا يمن طاره يوشي اذا اردناه كنتم اراده يوشي ان والذین عاکسنا هاجروا فی الله چی ظلم کړو د الله تعالی د پاره نن بعد ما پس دېنه دېمو چې پر ظلم کړو شو لم بده انهم خامخې ورکو دېته په دنیا کې حسنه لم بده انهم خامخې په دنیا کې حسنه تن خیر استا ولا بدل الاخرہ تکبر و ډر لیدا لوکان العالم کدی په دی دی کدی په دی الی نه باه کسان مهاجرین سو ورو چې دوی صبر کړه او علی ربهم یتوکلون او تخفل ربانه دی وما ارکننا من قبلک اَمِنَ النُّورِ عَلَيْهِ فِي مَخْرِستانَ لَارِجَالُ مُبَرَّنَارِنَ أَنُوحِ لَهُم وَلِي مِن كُلِّ حُيْتَة فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مَن تَفَسَّكَ يَدَ عَالِمُونَ بِالْقُرْآنِ أَهْلُ الذِّكْرِ أَهْلُ الْقُرْآنِ تَفَسَّكَ يَدَ الْمُوَالُونَ عَاتَ تَفَسَّكَ يَدَ الْقُرْآنِ عَالِمُونَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَتَا سُنُقُي غَيِي أَنَذِكْرِ دګورو په پتاب د سره ل لیک د کراه لګ دمونته دقرآن ل ب الناسګپاره چې بیاو دې خلکو تمدعغسم زړلی چا لې شوته واللاله هم تهخ اودي د کاره چې ل سوچوفی طاب رسول الله على رسولهم الكريم ثم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ان الله نور علی نور من قبل کانا مست إلا رجالاً نورسرین پیغمبرانو صلوات و سلام ټل پنارینو کې نور علی ګلو لہیلم کنتم لا تعلمون کژریتا سوتاسو کورینم دل بینات اللہ ورالی دل نودا انبیاء پا موجزات و سرگنب بہنی و الزبریو کتا پا کتابن بہنی وان غناء ورالی گلین ملو کتاپا ذکرہ قرآن حکیم بیانو کتخلق تمانو الزب الیہم دہا مسائلو چورا لگل شیف دیتا والا اللہم بیو تار چې لویه تفکر فکر نه کار واخلي افانن الزینا آیات امن بها کسان ما کر سیئات چې نو کریمه کینا کار نا کار مکرم کیند دینو عمله او مقابلته بهم الارض دا چې كتبږي دې لره الله په نکتی ایخسف الله بهم الارض دا چې كتب وږي الله تعالی دینر او یا ته همو العذاب یارا به شي دی تاغا منه سلا شرون د هاو طرف مزيږي په توږي نه او یا اخوهم یا بين سي الله دی لرسی تقلبهم في تقلبهم په حالت د سفرینو دی کې في تقلبهم ما في السارهم او یا خوزهم یا بونی سدوی فی تقلقهم پا سفرم ددوی کے یا فی تقلقهم پا گرگ دورا گرگ ددوی کی یا فی تقلقهم پا اوڑ دورا اوڑ ددوی کی دیو حالن پا بالحالن پا بسترو مانن فماہم بموجیین نمدی دی اللہ لرکمزورکون او یا يا خوزو هم یا بونسی اللہ دو یا لاتخوف سرد کمید مالون دو دي دینا تمال اوپاولاد در تحلاکت راولی او درشان درونسی تخوف مانا در کمید راوی یا ناماناو او یا يا خوزو هم یا بونسی دو در آلا تخوف تحالد آزاد الہی نے یری جیچ آزاد بکراشی فَإِنَّ رَبَّكُمْ کو د شکرفستاسو لو فرحيين خاامخه د منه کوونتهمهبان او لم يرو آ ددونې لامهه ت خلق الله چې پیدادا کل الله من ش دسینوما یا ت او ګي لالوو سر سجد لله چه سجده کوي لله تا وه هم داخري نو ديا چې خاص د الله تعالی پر یزده سجده کوي یم تابعدار دي خاص الله عليه سجده کوي ما اساس السماوات چې پاسمانو کی وَمَا رَأَى فِي الْأَرْضِ مِنْ مُقَطِّعِينَ دَابَّةٍ ذِنَّ سَرْنَا وَالْمَلَائِكَةُ فَرِشْتُونَ لَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ يَلْقَدَ رَبَّنَا مِنْ خَوْفِهِم بَدَرَ تَرَفُ دِينُه وَيَفْعَلُونَ مَا يَرَوْنَ كَيْدَ يَحَارِجُونَ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ وقال الله جل وعلا لا تفتحي من شيء الا الهي نسمي من عبدان مددار انما اله واحد يكنن دغ العالم مددگار وهو فيا يا فرحو الخازمان اورضي وله يرد الله تعالى في السماوات وفي الاسمان ولَهُ الدِّينُ وَالْعَزَابُ <coughs> وَلَهُ الدِّينُ وَالْعَزَابُ رَبَّنَا أَعْطِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَهُ الدِّينُ وَالْعَزَابُ رَبَّنَا أَعْطِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ أَيَا جماعتکم من نعمت العشرۃ تاسمانه لكم نعمت من فضل الله لله طرف مے ثم اذا مسک المدریہ کل شوره سی تا شلو تکلیف فیلہ تجرون مدھی اللہ تا شفر یابنی کہی فیلہ مدھی اللہ تا تجرون تا شفر یابنی سم بیایدہ کشف الدر چلنکی و تکلیفان کن تا سنے گا فریقن مناسا تیوڑا لمن کن تا سنب ربہن درخ پل سر یشرکون شرکان جو رئی لی اکفر دیو پارچ گئینا چور کڑی و منگ دیتا لی اکفر دیو پارچ دما ده غنیمت نه ته نه هوم چې ور کوله د دې تا فاطمه تو فاطمه تو نه خدای واه له مزه واه له تاسو پته ولې علینا مقرر وای داینا بر دوی دین مقرری دی ته څه کولې ته کتابونه ته راشه ته ته راشه وای داینا مقرری دی نه ماعالمینا لماعلالمینا ده خرجه ده قرن ماعالمینا چدا کافر نپوی رئی پہایبانے نشیبن حسی ابرخے مما پاغمال کے رزقنا ہم جنو ری پر کرو دیتا داغوی دنیم نگرانے و شکرانے پتن کر رئی ویجالینا مقررہی دیل ماہ غچا تعلی آلمنا مما پاغمال کے رزقنا ہم جنو ری تلاہ قسمے کا اللہ تعالی مانے لتسالونا چہمہ تہ پوچھم کرسی وکاسنا اما کنتم تفترون 10 سے 12 کی چوری تاسو جو تاسو روزان نہ بجولول فإذا بشيرا كل شيء زورو وركشياحدهم يجدي طبل انصا طل المحل زلل منذ يجى مقدام مسدبا فطور وهو قيم وجي دكدغسينا يتوارى من القوم تطط برغيد قوم ما من سوء ما وجد تكليفا غن بالشربه تبلا زورو وركشوا تابعان اولاکی سوچنا کئی ایم سکو ہوا آیا وساکی دولر آلاہون سر سرام سردشر من مجھئینا ام یدسو یاک جنگئی ورمند دولر فطرہ پخارکی علا خبر بہار سا ما یحکنون بدداؤ ناکار دہا چلنک مفیس لکی اولا خدا مشرکان پلون دمرخ فکی او دل طرف تا اللہ لے نسبت کئی الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ نُذُرِ الْآخِرَةِ جَاءَ يْمَعَ الْمَرءِ يَوْمَ الْآخِرَةِ مَثَلُ السَّائِرِ حالُ فِي خَدِّ نَكَارَا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى وَلِلنَّاسِ طَرَفُ السِّفَتِ دَيْشَت وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِاللَّهِ با رَوْدُ حِكْمَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَخْذُلُ اللَّهُ النَّاسَ كَثِيرًا ما تركنوا دي طريق اله ا قد من نندا ابتن حسيه النصر ولا جاء اخرهم لجنه النار استكوي الى اذن سما تراني كي معلومه پوری پیدا جاء لهم كل شراب شميت لا استخرن ساعه لدير استكوي له ساعه ولا تخمين او دير مكتوبين شي وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مُنْكَرَ كَذِبًا لَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَرَبَّتْهُ يَمِنُوهُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مُنْكَرَ لِأَنَّهُ لَا يَرْحَمُ مَا يَجْعَلُونَ لِلَّهِ رَبَّتْهُ وَتَصُفُّ بَيَانَ أَلْسِنَتِهِمُ الْكَذِبَ جَدِيدَ جِدَرُ إِنَّ لَهُم مِّنْ حُسْنَاتٍ لا جَرَّ مَنْ ذِكْرُ رَبِّكَ الشَّكِيَّصَةِ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ يَغْنِي النَّذِي يَقارُؤُهُ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ او دايما طيور کی جیڑ کرشی من فينا فيها طيور کرشی کہ یا وانهم مفرتون دايما طيور کی پرہ پوشی او دا معنی وہ ان مفرتون دايما و اللہ قسمت اللہ تعالیٰ وعنیل قد ارسلنا بیشکر علی بریم وعنبی آلہم السلاة والسلام اللہ من او متعا من قبل کا شیطان مختتیر شید فضینا لهم الشیطان اعمالهم لخاستکری اغیرتار شیطان اعمالی نبیجی فروا وییهم اليومہا فروا شیطان وییهم اليومہا دوس او مرگرد جی ویمن دنو فرق قیامت ولهمذابالالمدير طربي يذعف دماغ وما انزلنا لك الكتاب او من الين من مهدي كتاب الا لتزين لهم الذي مگر دنو فرق بيان کې د دې کتاب نویدا مسائله اختلافو فيه چې د او دعا قرآن رحمت دعاقم نطارج امام رالی والله انزل من السماع ماء الله را و رید جرد رفنو دو فأحیاده الارض لجنل ایچئی پدیس رونکا بعد موتها پس دو چوالی روینا انہ کی ذالک بیشک پویکی اللہ آیتاً خامخا نشاننا پا قدرت داللہ مقام دهاقام لپاره اسمعون چې ای قبلای د دین خبرو سمعتمانه قدیم ولیدل او ان لکم یقینا تاسو لپاره فل ان عامه پهنا اورو کله ای برا قام خایبرته نسقیکو مسقو له پتا سوانه ناراس لشیبتو له چی په خیتو د دین اورو کله دین سرسن سمندا حشرو کې ودن له لینی کې لبناً خالصاً اغشو بوس خالص سائغاً لشاربين چه سان تیوی بس کنکو سائغاً چه سانوی لشاربین نطال بس کنکو ومن سمرات النخیلی او داغاً نیغود کجرنا والآنا بدانگرنا تتخذون منه سکران چتاسو جو روی داغینا سکرنا ذلک شراب جو حرمت نو علماء کلی مخلا حکم منه سکرا کتابه وی داوینا سکرا نہ شود نشو ورزقن حسنا ورزقایست ان فی ذلک बेशक بدیت لآیتن خامخ نشانات قدرت الله لقوم یاقینون بها قوم پارا چیندا قن کا رحم و زلکی چولی ربک رفتا ایلن نهلی او مچاید گبینتا و اوها دلکی مراد تیز زلکی چولی و اوها زلکی چولی ربک رفتا ایلن نهلی او مچاید گبینتا نتخذی من الجبال بیوتا دعا چ جروت دغرنن بیوتا کورنا ومن الشجر او ومن نع دعا فنیارشون چدی سپرن فنکولی من کل سمراتی دیا خرد هر کس منیونا فصل کی نزا صوب لرب کی پلارو دخل ربانی زلالعات ینی پتابداری سرا یخرج من بطونها روزی دخیطو لدین شراب قبیم مختلفن الوانه چی جدا جدا ورنی آغیم فلسنی کل جرع پدې غوینټ شفاعه د پاره یو خلکو ان فی ذالک بیشک پېږي ان آیهن خامخ نشانه ده په قدرت د الله چې په دې ورو ډیږي چې یو طرف نشفاء او بل په زهر پیدا کړي یقینا پدې چې خامخ آیهن نشانه د قدرت د الله لکومی تفکرون دها قوم په اړه چې سوچ او فکر نه کاه خلې فکر کړ هو خلقكم الله بذلك يئس ثم يتوسعكم او ذا بغاث تكاس منكم ذا يستاسمنا عسيدي يردك جوه واپس كشيلا ارض النمره ازل من شباب علم الشريعه تسدى لمن الله يكن الله عليم القدير كهله قدرته عليه والله فضل بعضكم اللہ غروع لورکر بازستاسکا علا بعد پا باجد عنی فرزق پر زکی فمن لگون من نبیہا کسان فضلی چو غروع لورکر شوزو براد دوی رزق ہن باجد عنی پر زکی فمن لگون من نبیہا کسان فضلی چو غروع لورکر شوزو دراد دی رزق ہن دراد دی رزق ہن ورک ان کی دمالی نخپلو علامہ وچا تاملک تیمان ہن چه مالکان شیو جی خلاصی نبی دی رید آخ پل مال وین جو غلامان تنور کئی فهم فی زی سواء پس چه غیدی دی, دی, دی سرپدی کی برابرشی پر اختیار کی دس علمان نور کئی چه مالک غلام صاحب مصاغی فی بدی کی ثواب برابر دی شیږي نجیرام وکلا جستاغ نہ کروی غلام ته په مال کې جان سره نه برابره افد نعمت الله یجهدین آیا دنه مد الله نشه توحید د الله ریسه دین د دی انکار کوي سرم اذا الله مخلوق د الله سره شریک کړي ان والله جعل لکم اللہ مکر وکری بی تاسد پارا پیدا کری بی تاسد من انفسکم من نفس مستعصنا جیاجا ملی بیانی و جعل لکم و پیدا کری بی تاسد پارا من عواجكم لجی بیان استاسنا و جنی نظام و حفظتا او نسیح و روکت من التیبات یا روکتر کرتاسل دفاعتنا افادیل باطلین مین آیات باطل, باطل باندې دی ایمان اوری ځکه عبادت د غیر الله وه ود نعمت الله او نعمت د الله علیهم یکفورون دینکار کونکی و عبادت لمین دین الله عبادت کوي د څه و د لا یملیت له رزقا چا مالکان مديدي دپه جز کور پلو من استي وال الأرب مداس مع لا نب منا ش غ ولااس پې نه مبيطاق لي خل تبي الله نثال مد نووي الله لصالنا د مخل غتي د الله د ش اللهتي له تعلم نو تااس ي اللہ بیان اللہ رب الله بيان كر دي الله مثلا مثال عبدا يعلم مملوكان سيرى بيان كر دي الله مثلا مثال عبدا و بنده مملوكان سيرى لا يقدر الا شيء و اسم من ده وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي عَذَابٍ مُبِينٍ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ بل اکسر هم لا يعلمون بلک دور دونتوهینا و برد اللہ بیان کرو اللہ مثلا نسال غجلون و غبوسرون احد همہ ابکمو یو دعوین ابکمو چارا دین لا یقبر علاشین وسم رسی تحسیب انو وهو کلن علی مولاہو او غبو جی علی مولاہو تخت المالک بانے کم فاتی توجیر کوي د کلاياتو خير نو نشره له ده خیر اهنما کم فاتی وجهه چې توجیر کوي د کلاياتو خير نو د نړۍ څخه خیر او سودان هل يستقيم و اعبر اضر به هوا او انه يامر بالعدل او هو سي يشغفكم کوي دعدل او انصاف وهو على صراط مستقيم هدى فلعرمين و ولله خالق الدار والدار فوق السماوات علم دقت في جميع الاسماء والارض وما امر الساعه او ندام ما لا درك له تخامنته الا كلام هل بسر نظر مشان ربسترني او هو اقرب بل ضد من ربي ان الله يغنى على كل شيء قدير طهر شيماء القدره وقته عليه والله <سؤال> اخرجكم من نار هيتاسندون ان ما هتتن دخيتهم من مستاسما لا تعلمون وشن متيدو تاسو قصسيوان وجعللكم السمع غرهمي تاسو قرار ودن والبصار واسترج والافيد تعلنا لعلكم ديو طاريتاس تشكرون دلل عليهم توم شكروا دعائي الان يروا ان يلا تیر نار غان دا مسخرات تبیت بکری شیدی فی جو سمائے تفزاد آسمان کی ما ینستو ھم الا اللہ ندی چنکری دی ورتې هوا کی سوا د الله نګمچا ما ینستو ھم ندی چنکری دی ورتې هوا کی الا اللہ سوا د الله نګمچا ان فی ذلک ویسکد دی نشانات دی د الله د توحید قوم من لاقومم دپه شغلند والله جا لكمم الله ګرجي جي تاسو درا مندي کوم د مستاسونه ف غ د عرام ف غ د سونه د عرام وجا لم او ګرجي تاسو دپاره پ دا کلي تاسو دپاره منجللو د الأامي د زناور مبيتن کورما په فَطُبْ مُنْيَتَكُمْ غَيْرَ مَا يَجْعَلُ عَنْكُمْ فَرَغُ سَفَرِ سَاسُو وَيَوْمِ إِقَامَتِكُمْ أَوْ فَرَغُ دِرَكِهِ سَاسُو تَسْتَخِفُّونَهَا فَقُلْ مُنْيَتَكُمْ ذَلِكَ الَّذِي غَيْرَ مَا <تصفيران> يَجْعَلُ عَنْكُمْ فَرَغُ سَفَرِ سَاسُو وَيَوْمِ إِقَامَتِكُمْ وَفَرَغُ دِرَكِهِ اوبار او د پشن د او د يخو د مینا اساس سامانونه د کور تاسووروي و م تاسو او نور د سدي میاحم پر سوخته پورې دا بشر پې د ااحم پر سوخت م پورې والله جاه لکم الله م چې دا تاسو دپارژ کري دي خلقشت داکریده لعالم سوری وجعل لفم او جرکریدی تاصل پار من الجبال دغرون اکنانا غارنا اکنان, اکنان بتطیبه زینلوئی یعنی غار من الجبال دغرون اکنانا غارنا وجعل لفم سرابیلا او جرکریدی تاصل سرابیلا قمیسنا تقیی کم الحر تاصل دبرمینا سرابما تق با چې سا تاسو با تو د جن ستاسوکي ان قذ کادارتون نته پرڪ الله ن مپل لڪم پہ س لا ل ک د پاه جي تاسو الله حونهمنط کجروا دي په انماعلڪي بغ مين یا عرفونا نعمت اللہ تیجنید ای نعمت دا اللہ سنن ینکی رونہا او گیا انکار کئی دینا چوئی جلا زمین اقوائیان دا شفارس دو جنرال ملاو دی سنن ینکی او گیا دا انکار کئی دا اینا و اکثرهم الكافرون او بہر دیدین بی کافر و یوما نفس کل امت شہیدن او پا کمرا جرع پورتبا کمنا من کل امت دهر امتنا شهیداً دوا ثم لا يؤذنوا للذین دیا با اجازت نکرشا کسانت تفروش کافری ولا هم يستعتبون او نبو دبیتو بقبل دشی ببیتو با قبل لش ولا هم او نبو دبیتو با قبل قرش و اذا رأى اللذین کله چې ووینه کا شان ځل مو چې ځل نه اني لا ځباږه فلا حقق انه مستکمن کرش دي بينا ولاهون غورين ائلم ديته چې یار کرش وي دار الوینه اشركو کله چې ووینه ها چې مشرکان ني شرکا او ني صدران ختم قال و ايدي ربنا اي جنن غربا ها ولا شركاونا ذالک یے رئیس داران و یمیا بر خیداران و یمیا الّذین ھرکسان کناچو اللہ ندعو سمو برام دتول من دین کلا وستان فلقوا الیہ من قولان فلقوا الیہ من قولان فسواروا غیر دی غیبی اغا شرکان بم جواب ورکی فلقوا فاسوار الى قربي ايته داران دي دي مشركان وتعلقوا الجواب انكم لكاذبين چيکلن تاسو خامخادر جن يلدره وای او القول لله فيش الله ايوم يسلمى قدهر ايوان يسلمى ينو tady داري يا خبري الله سره درو دصلح خبري وَجَعَلْنَا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأَشَدُّ دِينًا وَأَشَدُّ دَجَنًا وَلَا يُنْكِرُونَ قُلْ لَهُمْ مَا كَانَ كَفَرُوا جَئَيَ كَافِرِي وَسَدُّوا سَبِيلَ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَعْلَمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ زِدْنَاهُمْ زِيَادَةً مِنْ الْعَذَابِ نَزْعًا اې څه سبب جوړوي فساد کويږي فرمایا ما نبعثک کما رسول اپورته وکوم موږ فی کل امه تن طهر یو امه کی شہیدان غوا من انفسهم بنفسهم لاغینا وجئنا ذکا اور اذن تعالی شہیدان غوا علیهؤلاء قدک سامدان یتستنم را لِجَلِهِ مِنا پتا دانې ای مهدی قران حکیم کذیا مالک کل شیء کذې کې وځاحت به د هر یو شریع دین وحدن و د قران هدایت او رحمتن او رحمت به للمسلمین اېدا خوش خبری ده د الله تر صف ما وته ارغ المسلمانان ان الله یشک الله امر ذل عدل حکم کوي عدل او والإحسان يوهكم كي الله بإحسان قولو وإيطاع ذل القربات اوهكم كي الله دورك رخطل فلو الصلوان تعاو ينهان الفحشاء اومن كي الله بديهايون والمنكر بنا رواع كابننا والبغو بظلم بسرك شئنا يعظكم نسيحة كي تاسطلال لكم تذكرون جدیو تارچ تاس مسیحت قبول کئی وعیفو بعہد اللہ پیرا والے کئی پیادو باللہ بانی وعاہد تم تاسو ولا تم قبول ارمانا نمات ای قسمنا بابتو کیوہا رشتو دفو خوال داونا وقد جعلتم الله عاد شكا درغول دیتا صلی الله علیكم ظنوا اختلاف ان تفصیل لازم یار ان الله وشكا الله اعلم به ما تاسك فعلون شكا یہ تاس <تصح> <تصح> ولا تكنوا متلئ کلتی تشاند حسن ما قد غزلها مقاعد چاغي بس پردلا غزلها اختلف الولي شوشي من ذا دي قوه يستود المضبوط علي داري نام کا سا ټوټي ټوټي ولا تكون مكيده تلكي فشان ما نا مقاعد چاغي بس پردلا غزلها اگر شېله شې ورای استعمال انده دي قوت په زمزږ بيواله د ایمان کا سا ټکړي ټکړي پټخذون ايمانکم میسای تاسه قسم مختلف دخلن بينکم دخلن سبب د فساد ده لنکم تخطل منسک یا دخلن سبب د غدر ده د دوی او د خیانت ده لنکم تخطل منسک ان تكون امه د دې ورنه چې ستاسو یو ډلهه من عمره چې هر ډول فائدې علي د مؤمنه د دې دغه نه او بعضه د قسمونو له برابر کی ان ما يبلغ الله به یقینا از معاش کوي الله تعالی سبع ان له دې پرې اوهو ما بیان وہ کتابلے مل کی قیامت پر جب قیامت ما لا سکنتم فی تختلفون چے یتا ستا ایک اختلاف تم کی ولو شاء اللہ تلا اللہ خشو لجلکم حمھا بر یلی دیتا سو امتن واحد تن دلوا یلا کی یذل من یشاء لکم فَيَهْدِي مَن يَشَاءُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا خَامَ حَتَّى تُسْأَلُوا عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ دَٰهَٰسَ بَارَتْ چُوئی تاسو ملتم کی وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ مِلْسَئَ كَثْمَنَ دَخَلًا سَبَبَ دُجُوکِ وَفَسَادَ وَخِيَانَتِ دِينِكُمْ تَخْتَلُّ نُسْكِ فَتَوَلَّى قَدَمُ الْمَاعِدِ سُبُوتِها فَتَزِلُّ قَدَمُ لَأُضَخِّيَهُ قَدَمٌ مَغْرَقْتِهِ بَادَ شِبُوتُهَا تَصْدُقُ لَكُؤُلي دَارِينَا ذِمْنَ دَوَسَوَالَيْ وَتَذُوقُ الشِّعَاءَ أَعِذَكَ ايْتَاسَ وَعَابَ دِمَاسَ دَتُ مُنْصِيلِ اللَّهِ فَدِي فَضَبَّتْ دَارِ نِتَاسَ خَلَقَ دَنكِيدَ الدَّارِ لا تَشْتَرُوا نَغَرًا كَوَيَ مَاخ لِي بِعَهْدِ اللَّهِ تَعَابِيدَ اللَّهِ يَعْنِي سَنَمًا قَلِيلًا فِي سِيُو دُنْيَا چله ځا انما عند الله انما عند الله کی من هاجدا الله سره وی هو خيركم اگر ورضي تاسو ته تارایم كنتم تعلم ما عندكم اغه چې تاسو سره دې میراث سماشي ختم شي و ما عند الله باق اغه چې الله سره دې نه هځي دنیا مال ختمي ولا نزي الانه اللي ما خا مطلب وركم الله تصامطا صبر چغې صبر کړه او اجرهم مع عملین تاه چې دې منكم کی مَنَارُ رَسُولِهِ عَلَيْهِمْ حَرَجَ چا چَ مَلِکِ مِنگَ کَرِن اَيُّ نَسَان برابر خضرګ کډام نارې نه وي ته جنان وي او هو مؤمنن اَي حال دا دې چې هغه مؤمن فلَمُه يَمُهُ مَخَالَهَ جَنَّدٍ كُذَلَرَ حَيَاتَمَ چَيِّدَا جَنَّ پاکصاف جن پاک صاف سه الله دې حلال ورکی او دې ولې صبر ورکی اذا في حياه طيبه لغير نذر باخيره تا ولا نجي لهم او خامخ بدلوا قوم الله يعذرهم د مسجدو د بدليده وي به احسن ما كانوا يعملون پدره هسته ها باندې چوده يل قومكين پیدا قرات القران کله چې تیرا د لوی د مستوب قران بطناہ غارت اللہ سر من الشیطان الرجیم دوسوسو دا شیطان رفلی شوینا انہو یکنندہ شیطان جو لیسلہو د دل سلطان المسجور علی اللہ وپاکس آمدان آمینو چرینو من عمین آمین روی وعلا رب ہم یتوکلون او پختل غبانی دیزان نسپاری بروسہ کا اعتماد کئی انما ما سنتان امشتا زور به شیطان مالل ویتا که سامدان یتواللنه چاید شیطان تبستیدان نیولن والذین ها که سامهم شہی ذی تسبب دی شیطان لانه مشرکون شرک انکی دید الله سرا مفایل مکان ایتین فزید او آیات دانی والله اعلم والله خطیری بما تعسلانی منزل شرالی قالوا یعبد کافران جاهلان چه خدمت د نسخ او تعلم نه انما ان تمستر تهذان نه جو انکه بل اکثرهم لا یعلمون بلکی دیر دی نه لا علمین څه هی جنا دغیر دیر پوښی کُلٌّ نَزَّلَهُ رَمَاجُل کړه د قران روح القدس هغه روح پاک لرب د کستا ورب د طرف نبل حق طه کا سره یُصَدِّقُ الَّذِينَ آمَنُوا دغه پارا چې مضبوط کی په ایمان باندې هره د شان باندې چینه مندانه باندې وهدا نور د وَلَقَدْ عَلِمُوا بِشَكِّ يَهُودِ النَّبِيِّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ شِئْنُكَ مَن وَعِيدَ مُشْرِكًا إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ يَقِينًا خَوْضَنَا كَرَيِ پيغمبر تا جن آدم لِسَانُ الَّذِي جَبَهَا يُلْحِدُ لَيْلَهُ جُرَيَّ مَلَامَ تَغَيَّرَتْ أَجْمَعُ جبا عربی بمبین واضحا ادا قرآن لسان <سؤال> ام عربیم فجبا عربی مبین واضحا سرگمتی ان اللہی نبی شکاہ کسان لا ایمینی نبی اللہ شیمان مرادی تیات من اللہ بامن لا یهدیهم اللہ ہدایت بیو کی دیتا اللہ ولہم عذاب علوم عدیتا رضی ازعاد درناک انما يشركون كذبا बेशक الاولدر الذين هاكثان لا يمنون بآيات الله شهو ایمان مراضات لله ويلائكهم الكاذبين اودى خلقهم دي دي درهون کی من کفر بالله چار جنکار کو دل اللہ توحید میں منادی إلا من مغراس كفر حتي يور كرشوا طغيان وقلب يزدد مثل امم بالمالك لقدي معاملات ولكن من لكن عاش شرحتك لاكرب بالكفر كفر سر صدر منا فعلهم تعذيبا من الله غضب وغصبي بذانه بالله ولهم عذاب المحيم اجيب طار بهه ذالک با به ان نو سبب چي وي استحد الحیات الدنیا واخرہ جن دنیا لآخرۃ تاخرت عنه واما الله تمن الا لا يهدي القوم الكافرین ہدایت نکي قوم کافر تا اولئک الذين الله الا قلوبهم کې مهره یاله <سؤال> دی الله دې په شنو باندې او سمعه یې ته ویني دې او بصره یې مې تستو دې یولایته هم لا جرم دې کې شک نشتا ان هم یې کنا بو فی الاخرته اخرتهم الخاسرون انجي ویتا یان ثم ان ربک ذيا یتمن رسال اللذین ها تک تہ هاجر چغی حضرت کړو من بعد مافتن تاس دا نے چری ته تکلیفو نه رسول شوم ثم جہاد دی اجار جہاد کرے وسوبرو صبر کرے ته تکلیفو نه عامن ان رب تک نه یستا من بعد ها تسبین مغفیر الرحیم خامخادور بخشن کے مہربان يوم تاتي كل نفس انتا كمرت شراب شهراء تجادل عن نفسها تجادل معنى بعوذرنا بطيش كايد اخبروا عن طرفنا تجادل عن نفسها يعني جا غريبا كايد اخبروا نفس طرفنا كوشش بكايدتا فقولوا بعض عابد اخبروا عن ما وتوفى كل نفس انتا كراب والكل شهراء نفسها ما دبلا دهارا دل عاملات چکه ملیکو وهم لا الیلی دی سربلنی متلوشی ذرا باللہ ده انکر ده الله مثلا قراتن مثال دیو کلی کانت عاملتن چهدا کلی پامن دامن امن والے رزب دجی کلیوالو رغبا فرا خی سرام من کل مکان دهر طرف ما فکفرت بانعن اللہ مینکار کرو دجی کلیوالو بنو متنبا اللہ ما فعذاقها اللہ مسکولی اللہ بیت لباس الجوعی عجامد اللجی والخوفی عویری بما کانو يسنعون فسبب دعوامل چوده چلی بقولو فلقد جاءهم بشکراغ لوږي تر رسولن په من عمر منهم ديوا فتظبه عليه شودي چر درون سوځي کوله غطا فاخذهم العذاب ولودي لعذاب وهم ظالمون ها الله چوري ظالمون فكلوا خوض النرا سما رزقكم الله رزق برك العالم فين حلال طاب واشکروا نعمت الله شکر یادہ کید نعمتونو د الله ان كنتم اياه تعبدون ته چلوین تاسو خاص د الله لوزادت کینشي انما حرم ما یمن حرمات ربه الله ته تاسو د نعمت ته مردارا ودما وینا ولهم الخمير ورهب خمیر و ماها شربه حرام کړه احلا سوال سپورتا کډه شي غیر الله بتاره د نږدېت د غیر الله د هیطه ده انی تم نست شو غیر باغن دې نه فرماني ته ولا د ان او مزياته ته ان کې فر الله دې شکا الله غفور رحيم و خون کې دې محراب انو ظلا تقولي لواه لم حاسه پس سوفتج بیانای السنتکم الكذبا جب استاسو درو هاذا حلالن چدا حلال و هاوا حرام نو ده هر امری حلال حرام نه جوړو علی الله لتقوا اوه طرش یوتکم الله دا ندرو ان اللذین وشکا کا سام استرون علی الله الكذبا چجوئیت الله دا لا یحون کامیاب بنشی مَتَاعًا قَلِيلًا فَذَلِكَ لَهُمْ خُلُدٌ وَلَهُمْ عَذَابُ الْأَلِيمِ عادِيْنَ تَارِىقَ اليَزَادِ دَرَكْ وَعَلَى الَّذِينَ طَغَوْا بِالْحَادِثِ هُدِيَاهُمْ حَرَّمُوا حَرَامَ كَرِيمًا فَسَسْمَالِك كې موږ دغه امر کوله چې پتا ځانې مو مخکله د دین مستقيم و نه من او ماذَلَّنَّهُمْ ظُلْمٌ يَقْرُبُ انفسا ان تخپلو جانم بعنی وزنمو انجلنکا انکی ان ربکا بیایو کمن رفتا علی اللہین حاکثان تاملو السوء چملنو کردی بد بجہالتن تناپو حیداننی سنن تابو من بعد ذالکا او بیایو تو بیست و پفزنین واسلحو او درس کرو اختل آمالنکا عمال کرو ان ربکا بوشک رفتا من أَبْحَطَ ذِمْنَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ خام خاده بخن کے محربان قرصુર الشرقينا مقرئ کہ يا غفور رحيم اشرفلي تان رحم الله كتاب لکنه جزاء الاعمال ايجدا اعامه د دوتي ذکر کرے چې دغه د امن راب څخه کټکلیو الله غفور رحيم ہے حرام ورطابو واصلو ان ربک من باج حل غفور رحيم ارنګه موږ کې تیر سوالو څخه ډېر څه ترلاسه کړل. الکې وروي حاجم نن د منافقتینو 110 حيات کې. سن مجاحد وسدر ان ربک منباهه لا غفور الرحیم. هجرت راغله، تکالیف راغلي، jihad راغله، صبر راغله وای الله غفور الرحیم نه. مسلطه لاندې وراته چې امرتي څملکي. ان ابراهیم یې کې نن حضرت قَانَ عُمْتًا پُتِشُوا یَأْنُدَ حَقُ جِذِ رَحْمَنَ الْمَشْرُ قَانَتَ انْتَ ابْدَارُ لِلَّهِ اللَّهَ تَعَالَى حَنِيفًا مَلَأَنْتُمْ سَبَاتُ النَّحَقَّ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَضَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُشْرِكًا وَمَا شَاكِرَ لَهُ مِنْهُ شُكْرَگُزَارُ اللہ ورکر او دے وہداوی لاسرات مستقیم اور ہدایتک وردت طرف دلار نیتا وآتینا ہوا اللہ ورکر او مندت فی الدنیا قدنیا کی حسن آخا استجون بن وانہو یکنان داو تبراہم علیہ السلام فی الاخرہ تاخرہ تیل من السوالحین خام خوابی بدنیکانو کاملانو شالحانونا سمع اوہینا یا وہی کړه موږ تا ته محبود او متبع ملت ابراهیم دا چرواں څه دي د ابراهیم علیه السلام ته حنیفہ چا ملان کوونکو دبات الحقا ثم کان من المشرکین نه هو ابراهیم علیه السلام مشرک انما جعلت يحيمن من قرشو السبت اعظم درجه د خالي وَنَمَاجِعَ عَلَى الصَّبْتِ بِشَكَا مُقَرَّر كَرِشَ تَعْظِيم دَرَجِ دَخَالِي عَلَّذِي نَطَاقَ سَامُدَانِ اخْتَلَفُوا فِيهِ چَغِي اختلاف کري پدې کې وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَمِنَ رَسَلاَ يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ سَامِحُ فِي سَلَوُكِ تَمَمِيدِتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَرْزُقُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيمَا تَأْفُكِ قَائِمُونَ لَيَشِتَايِ اخْتَلَفُوا فِي اخْتِلَافِ كَوْنِكِ ادْعُوا إِلَى رو بلا خلق لارد اختلغطا بالحکمتی پا حکمت سرام پا حکمت سر خلق رو بلا او دو حکمت ما ناغانی بلا مسکی تیرے ری الحکمت من یشعا و من یتال حکمت فقدوتی خیرن کثیرا ادعو لا سبیل ربت رو بلا خلق لارد اختلغطا بالحکمتی پا حکمت سرام والموعده الحثمه وتمثيه خيستلان وجاد الهم اجدوا مناظروا كذي سر بلتي طابت لي عني هي احسن قادر خيستلان ان ربك يشكر استا وعلم اخفت هذه بمن تعاواني ذل عن سيره شهر خطا بمراد لارد علما وهو عالم او دا الله خفي هر من مومن کو دعمی وان عاقبتم وان عاقبتم فترى بدلا غسط تاسف عاقبون بدلا علی بالمسلمہ پنقدار بهغه تکلیف دعمی و قلت له در کرے شوی دی تاریخ عام میں اگر مر بدلا علی ولئن صبرتم چیری صبر مو کو اللہ هو نخام خادغ صبر خورن غراب نشواب اللہ پارد صبرناکو وصبر صبر کہو ما شبرت اللہ باللہ او مم سبرتا اللہ باللہ مگر پہ اختیار با اللہ کی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اَوْمَغَمْ على يَنِي جَفُدْنِي وَلَا تَقُمْ كِدَ فِي بِيقِمْ تَتَنْغَيْكِ مِن مَعْدَاسَنَ يَنْكُرُونَ چِلَيْكَمْ مُكَرَوْ يَكِنَّ اللَّهُ سَرَبَ حَكَفَانِ مَرْغَرَبَ حَكَفَانِ اتقوا چړې الله نه ویلي وي الَّذِيْنَ هَاكَفَانُ الْمُسْلِمُوْن چړې نيک عمل